Harmadik rész Egy Joyce egyhajtásra felhörpintette a feléje nyújtott pohárpálinkát. Nem nagyon látszott rajta, milyen gyötrelmes expedícióm vett részt. Elég fürge volt, szeme élénken csillogott. Még le sem vette furat tájföldi viseletét, amelyben Shears és Warden csak nehezen ismerte fel, amikor már is közölni akartak küldetésének legfontosabb eredményét. Tervünk megvalósítható szőr, Ebben biztos vagyok. Nehéz munka lesz, az igaz, nem szabad ámítanunk magunkat, de megvalósítható. És feltétlenül kifizetődő. Az erdős űr, a folyó széles. A híd szakadék fölött vezet. A partok meredekek. A vonatot csak komoly technikai eszközökkel lehet kiemelni. Kezdje az elején, mondta Silsz, vagy inkább zuhanyozni előbb. Nem vagyok fáradt sző. Adja békében, morogta Worden. Nem látja, hogy beszélni akar? Nagyobb szüksége van rám, mint a pihenésre. Chills elmosődött. Joyce nyilvánvalóan ugyanúgy égett a türelmetlenségtől, hogy elmondja beszámulóját, mint ő maga, hogy meghallgassa. Amennyire lehetett, kényelmesen elhelyezkedtek a térkép előtt. A mindig előrelátó Warden egy másik pohár italt nyújtott át bajtársának. A szomszéd szobában a fiatalember két vezetője, két tájföldi partizán kuporgott a földön, a tanya néhány lakója kíséretében. Már bele is kezdtek halkan az expedíció történetébe, s ízelgő megjegyzéseket tettek a gondjaikra bízott fehér ember viselkedéséről. Az utazás utazáskísér fárasztó volt, szőr, kezdte Joyce. Ára mélyel gyalogoltunk a dzsungelben, és milyen utakon? De a partizánok nagyszerűen beváltak. Egyenesen felvezettek, ahogy megígérték, egy balparti csúcsra, ahonnan belátni az egész völgyet, a tábort és a hidat. Tökéletes figyelőállás volt. Remélem, senki sem látta. Ettől ne tartson szől. Csak is éjszaka mentünk, és akkor olyan sötét volt, hogy az egyik vezető vállán kellett tartanom a kezemet. Nappal sűrű bozótba húzódtunk be, hogy kedvét cegjük a kíváncsiakodóknak. A vidék egyébként olyan vad, hogy nem is lett volna szükség rá. Egy élő lelket sem láttunk, amíg meg nem érkeztünk. Rendben van, mondta Siz, folytassa. Míg hallgatta, Number van észrevétlenül aprólékos vizsgálatnak vetett alá. Joyce kadét magatartását, és igyekezett pontosan megfogalmazni magában a fiatal emberről lassan kialakuló véleményét. A felderítő útnak kettős jelentősége volt számára, mert azt is lehetővé tette, hogy megítélje, mire képes fiatal beosztottja, ha magára van utalva. A visszatérése után szerzett első benyomása kedvező volt. A benszülött vezetők elégedett arckifejezését is jó jelnek tekintette, James tudta, hogy az ilyen mellékes szempontokat nem szabad elhanyagolni. Joyce-ot persze egy kicsit, amit látott, amiről be kellett számolnia, és a visszahatás is, amelyet szállásuk viszonylag békés hangulata váltott ki belőle az elindulás óta folyton fenyegető számtalan veséi után. De azért szemlátomást eléggé uralkodott magán. A tájföldiek nem csaptak be minket sző. Az a híd csak ugyan szép. A nagy csapás időpontja úgy közeledett, hogy nőtt a simpára töltésem, amelyet ezer szenvedés árán építettek a szövetséges hadifoglyok Burmában és Tájföldön. Sírsz és két társa napról napra nyomon követte a vasútvonal kibontakozását. Joyce órákat töltött vele, hogy a legfrissebb értesülések alapján kiegészítse és kiavítsa vázlatát. Minden héten vastag vörös vonallal jelölte meg a befejezett pályaszakaszokat. A vonal most már majdnem megszakítás nélkül húzódott, bankoktól rangunig. A különösen érdekes részeket keresztekkel jelezte. Az egyes vasúti hitak adatai kartonokra voltak feljegyezve, és a rendszerető Vorden apró lékos pontossággal vezette napról napra a nyilvántartást. Minél tökéletesebben és pontosabban ismerték a vasútvonalat, annál ellenállhatatlanabbul vonzódtak a Kváj folyó hídjához, amire kezdetől fogva rengeteg csábító tényező hívta fel a figyelmüket. A hidak mindig különösen foglalkoztatták képzelő erejüket, és ezúttal valósággal megbűvölte őket a kedvező körülmények kivételes bősége, ami már is megkönnyítette gépjesen felvázolt tervük kidolgozását. E tervben összekeveredett a plastik és rombolás Kft.re jellemző tárgyilagosság és fantázia. Az ösztön és az ész egyaránt arra késztette őket, hogy a Kváj folyó hídjára, és ne egymásikra, összpontosítsák becsvágyuk és reményeik ható erejét. A többi hidat is lelkiismeretesen megvizsgálták, előnyeit megvitatták, de a Kváj folyói végül is természetesen és magától értetődően került előtérbe, mint vállalkozásuk nyilvánvaló célja. A nagy csapás, amely eleinte homályos, elvont fogalom volt, s csak álmaikban létezett. Testet töltött, méghozzá Szilárd térben elehelyezett tehát sebezhető formában, amely kíván téve az emberi alkotásokat fenyegető valamennyi csapásnak, mindenféle rongálódásnak, különösen pedig a megsemmisülésnek. Ez nem a erőnek való munka, mondta egyszer sírsz. Egy fa nem könnyű a levegőből lerombolni. A bombák még a célba találnak is, legfeljebb két-három pillér közt zúznak. Szét. A többi csak meginog. A japánok hevenészre kiavítják, hiszen mesterei ennek a tudománynak. Mi egyedül mi vagyunk képesek nem csak arra, hogy levegőbe repítsük a hidat, hogy a vízszínéig leborotvájuk a pilléreket, hanem, hogy éppen abban a pillanatban idézzük elő a robbanást, amikor átmegy rajta egy vonat. Ilyenkor az egész szerelvény a folyóba zuhan. Jóvá tehetetlen károk keletkeznek, nem marad egyetlen használható gerenda sem. Egyszer láttam már ebb félét pályafutásom során. A forgalom hetekre leállt. Eddig az civilizált országban történt, ahol az ellenség emelőgépeket hozatott. Itt, higgyék el, kénytelenek lesznek áthelyezni a vonalat és teljesen újjáépíteni a hídat. Arról nem is beszélve, be, hogy rakományos túl elveszítenek egy vonatot. Kokoli látvány lesz. Én már szinte látom is. Szinte mindjárt látták már egy csodálatos látványt. A nagy csapásnak ettől fogva Szilált kerete volt, amelyet kitölthetett a képzelet. Hol sötét, hol színes képek sora népesítette be Joyce álmait. Az előbbiek a sötétségben folyó előkészületekre vonatkoztak, az utóbbiek olyan ragyogó képpel fejeződtek be, hogy a kadét rendkívüli pontosággal meg tudta különböztetni a legapróbb részleteket is. A vonat elindul a szakadék fölött, amelynek mélyén a dzsungel két tömör falak közt a kváj folyó csillog. Joyce keze görcsösen fog egy billentyűt, szeme egy bizonyos pontra mered a híd közepén. A mozdulni és a pont közötti távolság gyorsan fogy. A billentyűt a kedvező pillanatban kell lenyomnia. Már csak néhány lábvonal hátra, már csak egy. Keze a kellő pillanatban tétovázás nélkül megfeszül. A lelkében épült kísértett hídom már rég megkereste és megtalálta azt a jelet, amely a híd hosszának felét mutatja. Szőr, szólalt meg nyugtalanul egy napon. Csak a repülők meg ne előzzenek. Üzentem nekik és megkértem, hogy ne avatkozzanak bele felette sírc. Remélem, hogy békében fognak hagyni. A várakozás ideje alatt számtalan értesülés halmozódott fel a hídról, amelyet a partizánok kémleltek ki helyettük egy közeli egyről. Ők maguk egyelőre nem közelítették meg, attól tartottak, hogy a környéken felfigyelhetnek egy fehér ember jelenlétére. Százszor leírták előttük, sőt a legügyesebb ügynökök le is rajzolták a homokba. Rejtek helyükről nyomon követték az építkezés minden fázisát, és meglepetten tapasztalták a szokatlan rendszerességet és módszerességet, ami szemlátomást minden mozdulatot szabályozott, és valamennyi jelentésből kiderült. Megszokták, hogy fecsegésekből hámozzák ki az igazságot. Hamarosan megállapították, hogy a tájföldiek beszámolóit a csodálathoz hasonló érzés hatja át. A tájföldiek nem voltak alkalmasak rá, hogy értékeljek Reeves százados bölcs technikai megoldásait, vagy a Nikolzon ezredes ösztönzésére létrejött szervezettséget, de azt megértették, hogy ezúttal nem a szokásos japán stílusban készült formátlan tákolmányal van dolguk. A primitív népek ösztönösen becsülik a művészetet és a tudomát. Az Isten áldja meg őket, mondta olykor türelmetlenül sírsz. Ezek egy második George Washington bridge-et építenek, feltéve, hogy az embereink igazat beszélnek. Féltékenyé akarják tenni Yankee barátainkat. A szokatlan szélesség, amely már szinte luxusszámba ment, a tájföldiek állítása szerint a pályatest olyan széles volt, hogy két teherautó is elfélt rajta a vágány mellett. Izgatta és a sírzt. Egy ilyen fontos építkezést bizonyára különleges gonddal őriznek. Másrészt talán stratégiai jelentőség is nagyobb, mint gondolta, és ennek megfelelően az akció sikere is nagyobb lesz. A benszülöttek gyakran beszéltek a hadifoglyokról is. Látták, hogy csak nem mesztelenül, megállás nélkül dolgoznak a perzselő napon, őreik felügyelete alatt. Ilyenkor egy pillanatra mind a hároman megfeledkeztek vállalkozásukról. Gondolataikat betöltötték szerencsétlen honfitárség. Ismerték a japánok módszereit, és könnyen elképzelték, hogy egy ilyen munka elvégzése érdekében milyen kegyetlenkedésekre vetemetetnek. Biztosan jobban érezzék magukat, szőr, mondta egy napon Joyce, ha legalább tudnák, hogy nem vagyunk messze, és a hidat sohasem fogják használni. Talán csak ugyan jobb volna nekik, felelte síz, de semmiképpen nem akarok kapcsolatba lépni velük. Ezt nem tehetjük, Joyce. Mesterségünk megköveteli, hogy még barátaink előtt is titkolozzunk. Képzeletük nyomban nekilódulna. Segíteni akarnának, és ezzel éppen ellenkezőleg mindent elronthatnának, amikor a maguk módján megpróbálnák szabotálni a hídépítést. Ferjáztatnák a japánokat, és feleslegesen szörnyű megtorlásoknak tennék ki magukat. Nem szabad bevonni őket tervénybe. A japánoknak még álmukban se jusson az eszükbe, hogy a foglyok a cinkosaink lehetnek. A kváj folyó mellől rendszeresen érkező különös és csodálatos hírek egy napon hirtelen döntésre bírták a hitetlenkedő síest. Egyikünknek oda kell mennie, hogy a saját szemével lássam. A munka vége felé közeledik, nem hagyatkozhatunk továbbra is ezeknek a derék embereknek a meséire, amelyeket fantasztikusnak találok. Magam egy Joyce, remek tréning lesz magának. Tudni akarom, milyen is igazából az a híd, érti? Melyek a pontos méretei? Hány pillére van? Hozzon nekem számokat. Hogyan lehet megközelíteni? Hogyan őrzik? Milyen lehetőség van az akcióra? Járjon el a legjobb belátása szerint, de nem utogassa magát. Nagyon fontos, hogy meg ne lássák. Ezt mindig tartsa szem előtt. De hozzon nekem pontos értesüléseket arról az átkozott hídról, az Isten verjemek.